Hej, nu Välkomna ska ni vara till eh, det sista hårdrock någonsin. Eh, mest roligt. Det blir så i och med att, ja. Det finns inte längre energi. Det finns inte längre ett intresse att hålla upp denna Hardrocks podd. Vill, vi vill vi börja med att säga tack till alla som faktiskt har lyssnat på oss under det här året. Och jag hoppas att ni har tyckt det var, har varit lika roligt som vi har tyckt. Ja, precis. Det har ju. Vi sa ju lite från början att mycket för att vi skulle kunna hålla igång med den här podden så här var det ju mycket att försöka starta en community för att få in det här. Men det har inte riktigt funkat som vi velat, velat haft det. Nej, precis. Och det här kanske inte är en podd som folk heller har tänkt åh det här är vad man vill ha en podd, hårdrakspodcast. Men just nu, jag kan ju för mig själv så jag är inte den som är helt inne i hårdraks. Mm. Jag har inte full hundra av koll. Nej, du är lite mer nördig vad gäller Uh, som det uh, kan man säga att alla andra mm. också att ni har du och en din jobbarkompis ja, för detta det det jobbarkompis har startat en uh, nörd uh, ja tv-spelsnörder lite ja, ja, möjligt snacka skit om om tv-spel, serietidningar, filmer whatever. Precis största delen av mitt liv har alltid varit i nörderi. Och det är liksom där kan man allt och allt. Men hårdrocken, det har jag alltid älskat och åka på konserter och sånt. Mm. Men jag är inte den som åker allt på varenda konsert, kan varenda nyhet precis när de har släppt. Nej, precis. Och det är det som blir lite med den här podden, eftersom jag inte kan, alltså, blir väldigt mycket plugga på. Mm. Och när energin dras väldigt, det blir nästan mer som ett jobb än så här. Hur morga är Ja, precis. Och det är väl det också att vi, vi ville hålla det på ett ganska skämtsamt sätt eller med glimten i ögat hela tiden. Ja, precis. Men hela tiden har vi fått kämpa oss till att göra så bra ifrån oss som möjligt. Att det, liksom, det, det försvann på vägen. Ja, precis. Och eftersom om man inte kan säga jättemycket så behöver man lite hjälp av. Det, det är därför vi har bett så mycket om frågor för att kunna hålla det här igång för vidare för ibland står det ju knappt i stilla huvudet. För man kan inte allt och då har det tyvärr blivit men vi har inte fått en respons som vi Nej, alltså, vi har inte på. fått egentligen någon respons alls egentligen. Nej, det kanske bara är så att hör uh, är en sån de som, våran grupp har suttit och bara lyssnat och tyckt att det är skönt såvis men eftersom inte vi är så pass som bra eller så här, kunniga som man kanske borde vara. För att hålla i sånt här, då skiter det sig lite. Ja, för vi har ju... Vad heter de då? Uh, uh, Rockdudes, mm. uh, de kan ju kolla in skitduktiga grabbar för de är uh. och de träffar alltid intressanta människor. Så. De ligger rockblaget bakom va? Ja precis, som sagt, de har någonting bakom. Mm. Som, som hjälper och sponsrar och liksom gör så att det är möjligt för dem att hålla igång. Mm. Och de, har, de kör ju serie istället. Ja. Att de släpper typ tio avsnitt. Och sen så har de en paus och sen så väntar de någon månad så kommer tio avsnitt mm. till. Så det är det ganska snabb. Ja. Ja, vad heter det? Det är det, jag försvann ordet. <laughs> de, de, de, de lägger upp i serier. Så de är inne på säsong två nu. Som sagt, de är uppbackade, de har sponsring, mm. de har... Kunnande, de har en geografisk bet, äh, bättre geografisk ort men nämligen centrala Stockholm att utgå ifrån och det har inte vi. Nej, och den andra podden det är Rockhyllan. Ja. Och där står Bennett Rock bakom. Precis, och då har att... man ju liksom där influensen allt och det är det vi vi försökte komma bakom det här genom att få med communityn få alla synvinklar på det. Exakt, men, men det, det skett sig riktigt, totalt. Tyvärr. Nej, det skett sig. För vi har försökt gång efter annan att engagera och försöka få in så mycket folk som möjligt att få er lyssnare att vara inblandade i det vi gör. Men det har varit ett stort, totalt misslyckande skulle jag vilja säga. För det har varit, jag var då max fyra stycken som har svarat på frågor. Ja, precis. Per det, gång. det verkar vara en väldigt tystlåten grupp som lyssnar just nu Visst, man kanske inte alltid har någonting att säga. Och det är lite synd, för det hade, vi hade behövt den hjälpen. Men, ja, så, och därför har det blivit som där nu. Ja, precis. Så Tyvärr så säger vi att vi tar en paus nu. Vi vet inte om vi kunde fortsätta i framtiden. Det beror helt på om vi får någon som backar upp oss och som gör möjligt för oss att kanske åka mm. på festivaler. eller Ja, uh, yeah, whatever. Alltså, det är bara en liten sponsring hade hjälpt väldigt långt. Precis, men men, ja. nu är det som det är. För nu blir det väldigt mycket jobb för väldigt lite nöje kan man säga. Exakt, och därför eh, så har det blivit just bara ett eh, avsnitt i månaden den sista tiden. Och eh, ja, egentligen hela tiden har det varit en i månaden. Ja, det eh, har ju blivit. Om ens det. Ja, för det är ju det. Så det blir ju mycket jobb bakom, man kanske inte tror det. Men det blir ju, och ska man försöka peppa och försöka som mm. vi vill först i början, två gånger i månaden. Då måste man ju ha någonting att prata om hela tiden. Exakt. Är man inte råkunnig på allting nej då måste man ju sitta och kolla upp allt och då försvinner flera kvällar i veckan. Nej, vi har ju allting. försökt också få folk att eller ja, få folk och folk eh, få band och bandmedlemmar att, att vara med men liksom det har också runnit ut i sanden för de har ja, bara inte hört av sig någon mer och liksom mm. fast man har ja, försökt få kontakt på något bra sätt att. Ja, det har, som sagt det, det rinner ut i sanden och det blir bara fel. Ja, tyvärr så jag så krockar ju inte allt så det är ju sånt och det är därför som jag nu har ju den här andra podden jag håller på med och det som jag kan säga som jag har märkt hittills det är att det flyter på mycket bättre just för att det jag håller på med där, det kan jag utan och innan för Precis. det har jag på i hela mitt liv. Så är det inte med Hådock jag älskar att lyssna på den men jag kan inte allt om Ja, det. man man jag ska se uppträdan och grejer men som sagt som du säger att liksom, det måste vara någonting mer. Ja. Det är som åka till Stockholm, ja, det är, ju, Men det liksom, det är ju bra tid att ta sig dit. Ja, precis. Det tar ju ta oss typ och... två timmar att bara åka dit och så två timmar hem mm. efteråt. Så att det blir, ja. Och det så det så kostar ju jävla varje... massa pengar också för den delen. Någonting som vi tyvärr kan, inte kan avvara för tillfället. Um, nej, inte när man har så mycket annat som nördigheter för det som håller på med det vet att det inte är gratis nej, exakt. Och det är blandat med konserter det funkar inte riktigt i alla tider Precis och, och, vi, vi, och vi har inte haft det största nätverket heller att gå igenom även om vi fick hjälp från allra första början Men ja, nej, jag vet inte Nej, men det ska, vi ska ändå säga att vi är oerhört tacksamma för alla som har hjälp och alla som lyssnar Det är, det Precis. är sjukt bra erfarenhet Och alla där som har börjat följa oss på Twitter Alla som har börjat följt oss på Facebook och, ja, Stort jävla tack mm, Absolut ha. Det är skitkul att, ja. så Det vi har kört Det har, det har inte alltid varit pin ja, Oftast är det ju roligt Om ja, man självklart. hör på Twitter och man hör folk säga Har ni hört den här? Det är skitkul att höra mm. Men nej, tyvärr så finns inte den orken Att försöka kämpa vidare just nu mm. Precis. Så därför kör vi så här. Precis, precis. Men vi kör väl som vanligt med ett ja, ordentligt som... avsnitt. Dess, nu, ja, men det, det, det, det blir ett, ett sista jättebra försök till. <laughs> ett, ett försök till ett bra avsnitt ska jag säga. Ja, precis. Uh, um, ja, vi, vi börjar väl som vanligt med. Ska vi börja med nyheter? Ja, vi kör väl lite vi kör nyheter. nyheter. Du kan börja. Jag har först nyheten att Craig Gruber, mer känd som basisten i Rainbow, eh, har förlorat kampen mot prostatakancer. Jo, jag läste det eh, som hastigast. Bara. Mm. Så alltså det börjar med lite stramhet. Han var ju basist i Elf och Rainbow. Mm. Och mm. så har han även kört lite med Gary Moore också. Ja, just det så var det. Ja, så. Han har med en del. Ja, precis. Ja, var, han, var han 63. Oh, jag hittade inte jag Jag mig att han var 60. Ja. ja, 60 plus var han i alla fall när han gick bort. Så ja, att precis. Ändå ett ganska händelserikt och rikt liv kan mm. man väl säga. Han har med jävligt mycket som ja. sett. Absolut. Eh, Sen ja. har vi att den svenska regissören Jonas Åkerlund gör film om Black Metal-scenen i Norge. Ja, just det. Och det då är, kommer bli jävligt ju, intressant mm, att se. Och då kommer det kommer ju mest vara med äh, den kommer heta Lords of Chaos. Och det kommer handla mycket om utvecklingen av bandet Mayhem. Ja, oh, ah, oh, Varjevikens är mm. okej. Och, och då dammarna. speciellt kommer man att få följa en ung oh, vad heter den? och heter Oysten Arstet. Oh, mm. eh, och hans i hela utvecklingen ända tills det är att ja, det var han som blev brutalt mördad av precis, Vajed och Vikesen. Så de kommer ta upp det mesta. Och filmen kommer att produceras av Ridley Scott som har gjort Alien och, och Blade, han. Blade Runner. Mm. Han, är, han är jävligt mycket inom serien nu. För mm, precis, han är riktigt kunnig. Ja. Så det kommer spelas in nu i Norge under hösten. Så får se vad som händer. Mm. Eh, och som ni väl alla vet så har Lindemann äntligen släppt Eh, första videon till eh, låten Praise Abort och det kan vara bland det sjukaste jag sett. Ja, jag satt bara och gapade och tvungen att se om den några gånger före. Nej, jag ja. jag ville inte se om den. Ja, jag kollade jag har om den. på låten men. Ja. Nej. nej. den var ju videon så störd. Den är typiskt till Lindemann. Ja, precis. Alltså, den är liksom den är sjuk, alltså, den är helt vrickad. Och alltså ja, ja. Snyggjord. Snyggt om helt men. klart, helt klart Men ja, ja Nej, ja. ingenting för mig att se Låten är bra Videon, not so much mm. uh, Den, väcker, den är ju, väcker ju verkligen chockfaktor i igen Ja ja, absolut De har ju lyckats med det Precis uh, Saxon namn sitt nya album Vilket blir den 21, det 21 studioalbumet i ordningen <laughs> okay. uh, Och albumet som släpps uh, Nu i år Kommer heta Battering Ram Mm efter 11 år i Corroded har originalgitarristen Peter Sjödin bestämt sig att hoppa av. Det läste jag också. Och det, är kort, det, det, lite det, det, det gick väl mest under min radar, mm. jag ska jag erkänna. Jag såg det bara lite snabbt. Det är lite sådana här små nyheter som jag har här som kommer. Och det är, sen har vi nästa, det är Emily Dolan Davis nyligen. slutade nyligen varning, sådär, slutade klar, sitt jobb som trummis i The Darkness. Ja. Och ja, de har, det var typ tredje trummisen de har kört med eller vad det är mm, jag tror, på kort tid. Jag tror ändå att samma trummis har varit i bandet typ tre gånger och hoppat av ja, tre gånger, det gånger. Är så här. Så att. Uh, Nu är det ju son av Rufus Taylor mm. som är son till ingen mindre än Queen-trummisen ja, Roger Taylor. Precis. Så att det, ja, precis. No. Han, han har ju någonting att bråta på. Ja, <glarande> eller? Mm. Så det finns nog takterna där. Precis. Eh, ny Judas Redan nästa år Ja det låter som att det blir det För mm. i brittiska tidningen Classic Rock gjorde nyligen, eh, Gjordes nyligen en intervju Med gitarristen eh, Richard Faulkner Och basisten Ian Hill eh, Och när de fick frågan vad vi kan När vi kan vänta oss En ny platta så svarade de Att eh, ja det kan bli redan Nästa år mm, Okej. Okay. De är i full fart med att skriva nytt Ja nu ser man Shockrockarna Wasp kommer tillbaka <laughs> till Sverige igen ah. för eh, eh, sex gig. Först kör de nu i sommar på Västby eh, Rockfestivalen? Det va? Ja just det, men de kör ju en turné också i, i höst. Mm, precis, också. och det var inte några datum. Nej, det är sex stycken datum. Den 29 september spelar de på Moriska paviljongen i Malmö. Den 30 september spelar de på Trädgården i Göteborg första oktober spelar de på Nöjesfabriken i Karlstad. Andra i, i, andra oktober spelas, spelas i Eskilstuna på Lokomotivet. Eh, sen nästa anhalt, den tredje, är Väggahallen i Karlshamn och de har avslutat sin Sverige-turné eh, i Luleå på Kulturhuset den 5 oktober. Mm. Så det, de har kommit tillbaka till Sverige mycket sen tiden. Ja, det verkar som Sen de kommer igång igen så Nej, de Nej. var aktiva ja, är och turnerat. Det är kul, Jag eh, kan också säga att ny video från Slipknot har släppts. Mm. Eh, låten Kill Killpop har fått en video och den finns nu att beskåda på Youtube. Vi kommer såklart länka allt. Mm. Mm. Även Lamb of God har släppt sin nya 512 eller 512. Eller 512, mm. vad man nu vill. Eh, den finns också på Youtube och såklart, såklart så länkar vi även den. Mm. Detaljer kring Ghost kommande platta har nu avslöjats. Mm. Det är ju bandets tredje studiealbum och enligt harddriveradio.com har den fått titeln Meliora. Mil milio uh. Meliora. Ja. ja, <laughs> ja. ja. ja. ja Och släpps den 21 augusti. Mm. ja det kommer jag ta upp också. Mm. Album släpp. Bra. bra. Ja, mm, mm. De har redan släppt nya videon. Eh, series. Heter välen mm. Series. Eh, så att. Eh, ja, mm. eh, sen har vi den här nyheterna. BB King gick ju bort. The Blues Boy. Mm. Eh, ja. 89 år gammal. Precis. Han, jag såg en dokumentär om BB Kings liv bara för, vad är det, förra veckan. Han gick på TV. Så att eh, han levde. Han började som ja slav i stort sett, och plockade bomull mm. eh, redan som liten grabb och sen så blev han traktorspecialist hos eh, sin eh, vita ägare eller vad man nu ska säga. För det, de, var, de ägde väl inte så på så vis mm. men de jobbade åt en vit man men, som var väldigt givmild och lät honom börja arbeta med traktorer och han blev jätteduktig på det och började tjäna pengar på det. Och i och med att han började tjäna pengar på det så kunde han köpa en gitarr. Ja, ja. Och på den vägen är det. Ja, det är ju häftigt. Ja, så åkte de in till, till, till stan på, på lördagarna. och så, Ibland även på söndagarna och gick ner på, på blushaket i den lokala stan. I Indianola. Ja, ja. Eh, så att, ja. På, han började med gospel och sen så blev det blues och sen så ja. Mm. På den vägen var det och sen så blev han en av världens största bluesmusiker genom alla tider. Mm. Ja, alla borde känna till namnet ja. BB King. Precis. Eh, Paradise Lost kommer till Sverige eh, nu när de har släppt sin nya platta. Eh, tionde i tionde så kommer de till KB i Malmö. Elfte i tionde kommer de till Stickerfingers i Göteborg och avslutar femtonde i tionde eh, på The Baser Strand i Stockholm. Eh, Motorhead kommer även tillbaka till Sverige igen. Ja. Det blir väl ja, tredje gången som de kommer tillbaka till Sverige i och med alla festivaler och allting också. Eh, Skandinavien med Göteborg 1 december och Hovet i Stockholm den 4 december. Förband kommer vara Saxon och Girlschool. Ja, Okej. Okay. Så det är lite kul. Fanterar jag fan på att gå och se för Jag har faktiskt alltid missat Motorhead när de var i Sverige. Så, jag är också mm. riktigt sugen på att kolla in dem. Precis. hörde att det var, var det metal Svensk som körde dem och det fick de ju riktigt bra betyg. Ja, De är tillbaka i gammal god stil igen vad jag har förstått. Mm. Eh, I en intervju med Full Metal Jackie berättade Slipnots Sean Clown Crayon att bandet skriver nytt material lite då och då. Men, vi, men att vi inte kan förvänta oss ett nytt album för den tidiga 2017. Okay, men ja. Det är på gång. Jag är det. ja men det är på gång. Ja, för de snackade ju där att vi inte skulle få höra så mycket. men Ja, Ja nej, då, nej jag, jag tror de fick en mer smak med nya turnéer mm. och eh, nya albumet och allting. Så att ja, absolut. Nej, men det är kul att höra. Jag tror eh, Gray, den gamle bassisten, hade velat att de bara fortsätter köra. Ja. Fortsätter svina. Ja, så att, köra så är det. På. Uh, Phil Anselmo skriver ju nytt också Ja just det uh, Utöver att ha massor med spelningar Men nu var han Down mm. Så skriver han även material Till sitt tidigare projekt Super Joint Ritual De är sjukt bra mm. Och så skriver han för ett uh, nytt uh, soloprojekt Som kommer heta Phil H. Anselmo And the Illegals uh, de, de har redan släppt ett album faktiskt har de gjort ja, det ja, nej, uh, Trashig, skitig Förbannad musik Jaså? Ja det är det, är det, det är det hårdaste han har släppt. Ah, okay. kan jag säga. med med, med Roge. Ah, ja. det, det, det, det är full jävla makaron från början till slut i alla låtar. Ja ah, och han ja. håller fortfarande... ja, han håller låda. Han gör det. Ja herregud, ja. han håller låda men det är, det, är, det, är, det är där han passar nu i och med att han har förlorat så jävla mycket av sin röst. Ah. Men han har ju fortfarande kraften kvar men inte bredden så att ah, säga ja. som han hade när han var i Pantera ja, en gång ja, i tiden men nej det är ett jävla mm, Nej så är man filanselmo-fan så har du mycket att vänta Precis eh, i en intervju med TulsaWorld.com så berättar Anthrax gitarrist Scott Ian att bandet jobbar för fullt med uppföljare till Worship Music i dagsläget i i dagsläget. I dagsläget har de ett 17 tal låtar att bolla med. Release blir det i slutet av året, alternativt i början på 2016. Mm, Okej, okay. trevligt. Mm. Även Pyramaze danskarna har släppt sitt nya album Disciples of the Sun och nya låten Disciples of the Sun finns att beskåda på Youtube mm. som vi såklart kommer länka också. Eh, avslutningsvis från mig vad gäller nyheter så blir det, du har väl mer det här. Ja lite till precis. Eh, avslutningsvis från mig så blir det att Winery Dogs bestående av Mike Portnoy, Billy Sheehan och Richie Cotsen eh, har entrat st en studio i Los Angeles eh, för att spela in uppföljaren till 2013 års självbetitlade eh, debutalbum eh, release väntas till någon gång i höst Okej. Mm <laughs> mm -hmm. får se vad som händer Uh, nästa år det är Evergrace, keyboardist Rickard Sander mm. går solo och släpper sitt första soloalbum under namnet Rickard Zäta. Mm. Så vi får se vad det blir. Och sen har vi upplands Upplandsvästbybandet Denied har gått skilda vägar med sångaren Johan Fallberg. Och den nya sångaren är då German Pascual. Pascual. Ja, Pascual. Uh, för detta Narnia och Empire mm. 21. Okej, okay, 21 eh uh, Rob Latvala lämnar Killenob Bodom Bodom Bodom Bodom varje gång jag kan inte se Bodom. bara de har en andra gitarist för tillfället som heter ja. Antivirman och han kommer väl uh, ja, troligtvis fortsätta nu då så som mm. det står också att mm. det är, det är uh, bror till keyboardisten mm. Janne Janne Virman, Virman. <laughs> Janne Virman Eh, det där hade vi tagit upp där. På, på tal om eh, gällorna har bad om så de släpper ett nytt album snart. Mm. Ja, det såg jag också. Sorry alla svenskfinnare. <skratt> <skratt> <skratt> Motley Crue kommer ju till Stockholm med sin oh, The Final var. Tour. 16 november, Ericsson Globe, Stockholm. Yeses. Jag kommer åka och se dem kan jag säga. Mest bara för att jag vill se dem. Men som sagt, jag kommer nog inte njuta. Kommer du inte njuta <laughs> Nej, det jag har fått se Och höra från Sweden Rock Klipperna när de Lirar, visst De kan fortfarande spela, grabbarna mm. Men Vince kan inte sjunga Nej. Det, det är bara att mm. Säger ett ord Står och flåsar ja, precis. Och... och så typ pratar sig igenom mm. låtarna Glömmer bort text, kommer in fel i låtarna Avslutar texter alldeles för tidigt och, ja, han verkar mest hög och full. Och jag vet inte var han håller på med men han är, verkar totalt jävla loss. Ja, det är ju varenda video man har sett från 2014 eh, och 2015. Mm -hmm. Någon har ju inte varit bra. Nej. Så jag tror inte det kommer bli någon skillnad nu heller. Utan det är väl, men vi får se. jag ska nog åka och man, se för man ja. måste ju se dem innan de försvinner tycker jag. Ja, nej, jag kommer... Jag hade velat se dem på 80-talet. Jag, ja. jag tänker inte sjunka så lågt att jag går och ser dem nu när de låter eller nu när det låter som man gör. Åh, fy fan. Nej, man kan inte, man får inte ha för höga förhoppningar ja, för då kommer, nej, det, då kommer man må illa när man står det. Mm -hmm. det kommer man nog göra ändå. Men det var den sista nyheten jag hade. All right. Du lyssnar på Hårdrock med Nico och kaptenen. Ja, vi hoppar väl på albumsläpp. Mm. direkt. Jag har en hel jävla drös med, med släpp. För i och med att det här är det sista avsnittet, vi har kommit in i juni månad, så tänkte jag ta alla de intressanta albumsläpperna i sommar. Och mm. även för det resterande året. Ja, de, jag har, mm. de jag tycker verkar intressanta. Ja, nu kommer vi skatta åt i bäringen, så nu är det bara choppa mm -hmm. loss. Eh, Armored Saint släppte sitt nya album förra veckan, eh, Win Hands Down. Paradise Lost gjorde likadant med sitt nya album The Plague Within. Även Gorgoroth släppte nytt album för veckan med Instinctus Bestialis. Uh, för övrigt så kommer Tank uh, släppa sitt nya album well of Tears. Disarmonia Mundia uh, Disarmonia Mundia Mundi Disarmonia Mundi uh, släpper sitt nya album Cold Inferno. Uh, sen har vi uh, en, en comeback. Uh, nu metallarna uh, Breaking Benjamin släpper nytt album efter ja, vad är det? 5, 6, 7 års uppehåll? 5 år i alla fall? Mm, det är så. Uh, Dark Before Dawn heter nya albumet. Uh, High on Fire släpper nya Luminiferus. Uh, Luminiferus. Uh, jag har ingen aning hur det ut uttalas, jag bryr mig inte heller. Uh, Thy Artist Murder släpper ett nytt album som är betitlat Holy War. Uh, August Burns Red släpper nytt nu också. Uh, jag har inte sett dem på ett tag. Uh, Found in Faraway Places. Även eh, klassiska dö dödsarna. Jag vet inte vad jag ska kalla dem, men det är väl närmast man kan komma. Eh, Jungle Rot släpper nya Order Shell Prevail. Egon Out släppte nytt album eh, var i. Vad är helgen? Tror jag det var. Ja, det var Någonting sånt. sånt, eller början på den här veckan. Jag lyssnade igenom albumet i. förrgår. Och det är ett mognare sound, det är ett tyngre sound och det är mer ångest okay. i, i låtarna. Det är, alltså det är mörkt uh -huh. jämfört med hur de har varit innan det var svängig gubbrock. Lite grann, mm. Men nu är det verkligen domigt mm. och tungt. Och, men det är fortfarande väldigt det där melodet som det ska vara. Eh, och deras nya album heter Deluminari. Sepultura släpper ny ep eh, Ja, det blir näst, nästa vecka. Det. Under, under My Skin heter det I wrestled the Bear Ones. <laughs> eh, ska vi kalla dem. De är en blandning av numetall och eh, mathcore och eh, emo core Någonstans okay. där. Eh, blandar in jävligt många, jävligt många genres i ett, i ett samt album som de alltid har gjort. Eh, och deras nya album heter Hail Mary. Propane Thrasharna har släppt ett album som heter Voice of Rebellion och jag vågar påstå att det är samsta hitelse. Efter att ha lyssnat i det. Jag blev jättebesviken på det. Jag, tro jag trodde tror det skulle vara tungt och så här skitigt som det alltid var men nej. Nej. Inte, okay. inte ens lite. Eh, Lindeman Lindemann som sagt släpper den 22 tror jag det släpps nya albumet Skills in Symbols. Mm. pills. Eh, och Worm släpper Ascending Hate. Vi hoppar över till juli direkt och där har vi Between the Buried and Me, lite melodöds, Coma uh, Ecliptic. Cradle of Filth släpper också i juli och deras nya album heter Hammer of the Witches. Uh, gitarrguden Joe Satriani, som även kommer till Sverige i höst, uh, släpper sitt nya album Shockwave, Supernova. Lamb of God släpper också nytt, uh, Eleven, Storm und drang nej inte 11 nu <laughs> Seven är för fan ja, det ser helt galet Seven står mot ingenting annat inte 11 Seven. det är vi mm. Symphony X eh, progrockarna eh, prog eh legendarer i, i, inom genren släpper sitt nya album Underworld eh, ännu mer ja emo core/melodoths från We Came as Romans Släpper, släpper ett självbetitlat album. Alltså We Came With Romans. Kataklysm släpper nytt och albumet heter Of Ghosts and Gods. Sen har vi lite svensk väldigt mörk black metal i vattnet viskar okay. som släpper nya albumet Settler. I augusti så släpper Cattle Decapitation tung teknisk brutal döds. Uh, deras nya album heter The Anthrop The Anthropocene Extinction <tos> hmm, en riktigt tungbrickare. Uh, Fear Factory uh, Thrash legenderna släpper ny albumet GeneXus. Sen ja uh, Sen har vi ännu en comeback från några som inte har varit aktuella på rockscenen på länge Bullet Bulletformer Valentine uh, släpper sitt nya album Venom i början på augusti. Stratovarius släpper nya Eternal. Butcher Babies släpper också nytt. Take It Like a Man. Mm -hmm. Riktigt hårda brudar. Mm. Så det ska bli riktigt kul. Uh, Ghost som sagt släpper nytt i augusti. Meliora. Uh, The Sword uh, släpper nya albumet High Country. Det är också ett riktigt bra band. Uh, Hate Eternal, Duds. Släpper ett nytt album som heter Infernus. Firefinger Death Punch släpper nytt i augusti om också. Och med ja, ny albumet ja, Gut Your Six. Så klart så är det militärt tema på det också Skulle ja, ni se. Ja. Det började någonstans med att försöka vara lite tuffa dödsare sådär dödsare. Men det blev mer och mer melodiskt. Och så blev det militärt tema på allting. Ja, det var ju det tredje. De har ju haft lite i varje, någon låt varje. Men mm. sen de senaste, ja, speciellt musikvideon, har det varit väldigt mycket militär. Mm. Ja. Och i mitten, eller ja, i mitten, i, i, jag tror det är... I hate Turner släpper den 24 augusti, sen är det den 28 augusti som Five Finger Death Punch släpper sitt. Vad jag har fattat. Mm. Samma dag släpper också Motorhead sitt nya Bad Magic. Nile, de klassiska svenska dödsarna, släpper What Should Not Be. Soilworker också kom back efter ett par år i det tysta. Efter att Björn Strid har varit i olika banduppsättningar och även haft sitt sidoprojekt som han har turnerat runt med som heter The Night Flight Orchestra. De började också kolla in, för de släppte också ett nytt album bara här i dagarna. Det glömde jag att säga. Eh, Soulworks nya album kommer att heta The Ride Majestic. Soulfly släpper, släpper nytt också, som, heter, som kommer att heta Archangel. Jag kan inte prata idag. Eh, ja. Buck Sherry eh, Southern Rockarna eh, från USA släpper Rock'n'Roll. Kadaver släpper Berlin. Backyard Babies gör också comeback efter några mm. år i det tysta. Eh, eller ja, tysta och tysta. De har varit aktuella med olika band också. Ja, projekt och, och lite runt och om. Nicky Nickyborg har ju varit på bandet, Ja. Var programledare bland annat också. För den delen. Ja, så och har även hunnit vara med i Eurovision. Mm, ja, precis. Ja, men de fick ju bra betyg från Sweden Rock nu så de verkar vara ganska ja, tajta ändå. Så, så vi får se vad nya skivan är. Eh, nya skivan kommer heta 4 by 4 Ted Morose, Power Metal. De ska du kolla in om de släpper ner eller det. Du kan kolla in dem nu också. för De har en andra album också. Eh, deras nya album kommer heta Saint Demonius. Eh, övriga album i eh, slutet på året Som är intressanta Så är det såklart Slayer Och deras nya album Repentless Annihilator släpper Suicide Society The Black Dahlia Murder eh, Släpper sitt nya album Abysmal Parkway Drive släpper Iyer, eh, Children of Bodom Jag vet inte var om dem lite mm. tidigare Släpper sitt nya album Jag tror det var i eh, oktober Ja, fan inte var i oktober som de släpper sitt nya album I Worship Chaos och även eh, kristna rockarna Striper gör comeback efter sig sådär en tio år i det tysta och deras nya album som kommer heta Palen mm. det, de har, det, är, det är deras mest kända låt där. det är To Hell With The Devil okay. och uh, In God We Trust någonting sånt Ja, skit samma. Som sagt, de har inte varit aktiva på, eller aktiva aktiva, de har turnerat lite grann men inte släppt något album. Okej, ut och giga lite. Yes, så att nu är de på gång med nytt igen. Det är lite roligt ändå. Ruggigt duktig sångare. Mm. Ja. Nej, ska vi ta och gå över på huvudpunkten, det blir väl inte en huvudpunkt egentligen. Eftersom vi har så mycket annat idag. Det blir bara en punkt. Ja. Som vi har tänkt prata om lite grann. Och det är hårdrock från Sverige. Ja, precis. Lite svensk hårdrock. Jag skrev lite frågor på Facebook. Som ingen svarade på. Tyvärr. så vi... det är... Inte en enda svarade på det. Skäms på er. Så tyvärr så blir det ju inte så jättelångt nu. För jag har inte heller så långa svar på de här. Ja, nej. Det men första är då, vilket är det bästa svenska rockbandet? Mm. Mm. Är, det, är det det du menar just nu eller liksom det bästa genom alla tider? Eller? Ja, det är liksom, jag tänkte lite mer jag ställer lite svåra frågor på att se vad ja, folk säger. Okay. Mm. Men folk tyvärr folk, så blev det ju inte nej, så mycket. Det blev du och jag. Så jag tänkte, vad hade du att välja? Det bästa svenska rockbandet tolkar jag som att just nu, mm. vad jag tycker just nu. Och då skulle jag säga är 20 som de äger den svenska metalltronen just nu. Mm. Eh, andra band försöker men de når inte riktigt fram till deras standard. Det, som sagt, det ska bli sjukt intressant att se vad Opeth har att komma med med nya plattan. Mm. Det också ska bli jävligt intressant. Eh, jag valde då de svenska rockband som jag lyssnar mest på. Mm. De kanske inte är de bästa allmänt, men just nu är de bäst för mig för det är de som mm. jag lyssnar på. Ja, du tolkar precis av mig. Alltså, att och, vad som är bäst just nu. Precis, och för ja. mig står det mellan tre band de här lyssnar jag på mm. dagligen. Och det är Hardcore Superstar, det är Hammerfall och det är The Unguided. Mm. Det är de för mig. Som alltså Hardcore lyssnar. Superstar det är nog Sveriges ja, topp fem i alla fall inom Sverige vad gäller liveband. Mm, nej, fy är... fan vad de öser på scen. Ja, och jag har aldrig sett en så dålig konsert Nej, precis. De är så jävla tajta. Mm. Det är stört skönt Ja. men som sagt, det är svårt att välja som sagt en eller <laughs> två om ens tre egentligen för eftersom Sverige har så sjukt mycket bra hårdrocksband. Mm. Och olika Metal, metalband, ja, Precis. I Sverige vi kan det här med. Ja. Fråga nummer två då, vilket svensk rockband har haft störst inflytande på rockvärlden? Mm. Ditt svar för mig så tänkte jag lite tillbaka i tiden och vad är det som liksom har haft störst inflytande? Mm. Och för mig skulle jag vilja säga: Det är två stycken. Mm. Det är In Flames med det Göteborgs sound mm. och Ingver Malmsten med sina snabba riff och muster liksom ja, i på Ja, på ett sätt, ja. För, visst, alla har ju spelat i och sånt. Men han hade ja, det här han, lilla extra kan precis, man säga. Han, han, han var ju den främsta inom det neoklassiska mm. liksom, på den tiden. Och än idag så är han ju sjukligt duktig. Men många har fattat honom. Ja, precis. Den tiden då var det ju liksom unga killen bara. Ah, men det här går för sakta, det går för sakta, det går för sakta. Nu så... Nu spelar han mer på känsla och liksom ja. gör någonting vettigt av det. Precis. Nu är det liksom många genrer som liksom blir den här, vi ska köra råspeed mm. och de har knappt att det är gitarr. Liksom. Men på det, jag måste säga, för mig Inflames, Gothenburg Sound och Yngve Malmsten. Mm. Mina två Inflames, mm. Europe. Mm. För Europe har, eller Europe influerade en hel jävla pudelvärld. Det gjorde de de, kom där. de ville vara lite ja. halvglammiga men de var lite för lugna och då kom det ju den här pudelrocken. Mm, precis. Och precis. de slog ju hårt i USA, det gjorde de. Och övriga länder också. Indeed, indeed. Absolut. indeed. Eh, fråga nummer tre. Mm. Vilket är det största svenska rockbandet? Jag säger samma sak igen. Inflames och Europe. Mm. Det är de mest inflytelserika... Genom alla tider skulle jag vilja påstå. Det finns säkert folk som inte håller med, men, men det skiter jag i för det här sista avsnittet. Alla vet vem Fredén är. Alla vet vem Fridén är, mm. vem Fr Fridén är i hårdrock Och alla vet vilka. John Norum, Kim Marcello, Marcel Jacob, Mick McKayley och Joey Tempest är. Ja, absolut. Så det finns i, och den som inte vet vilka de är kan inte kalla sig själva för hårdrockare, tyvärr. Så, nej. Där, eller kommer från Sverige mm. och inte kan din hårdrock då nej de, de namnen bör du kunna så är det mm. ja, Jag tänkte lite så här, vad är det jag hört här i Sverige alla nämner vad är det jag hört när man har varit utomlands alla nämner och de tre som jag kom fram till det är Inflames, mm. helt klart sen kommer kom jag fram till några som jag lärde mig höra från utomlands som jag senare fick reda på svenska. och det var Amona Mars Såklart, mm. de, är, de, ja, just de är ju Exakt. väldigt stora, mycket ja, de, de, Tyskland och De, de, då, ja, de över... skapade ju liksom den där pagan dödsen mm. liksom på form, eller skapar och skapar men de var bland de första som gjorde det. Ja, som kommer kom liksom ja, men, de tog eh, ja men asatron och förde över den till jag vet inte varför de kallar det för Viking metal För det är döds ja, Och de säger ju det, själva det. att vi är inte vikingmetal Vi har ett tema men vi har ingenting precis, precis. Med vikingmätta Nej exakt, för det är döds ja. det, det, det är döds med Black Influencer i vissa låtar mm, absolut. Det, det är ingenting som har att göra Med Viking metal whatsoever Viking metal har då Ailstorm Och precis. Swashbuckle Och de grabbarna som har liksom Ja Precis. Även fast Horsbackel är mer döds än, ja. än Viking Metal, De också, så jag skulle säga Elstorm. Ja. Där har du Viking Metal. Precis. Ja. Tredje jag hade där också, det är några som har kommit fram på senaste tiden som jag tycker alla snackar om. Mm. Och det är Sabaton. Tyvärr. På senaste tiden har det blivit Sabaton. Så där, där har du ju två läger. Ja. Sabaton. Antingen älskar du dem eller så avskyr dem. Jag tyckte om dem i början, och var de gör någonting eget och sen så blir det bara såhär, av allting Det är ju mycket show och grejer Jag tycker, de har ju tappat väldigt mycket de senaste två albumerna Metalizer, det var ett bra album, det var ett jävligt bra album. Sen kommer, de har ju någon låt här och var som är stört skönt det är ingenting jag lyssnar på hela tiden, men live är de väldigt bra. Och det, de är ju lite av ett showband kan man, måste man ju säga. Ja. Men som sagt, riffmässigt mm. första tre plattorna. Ja, absolut. Mycket sköna, tunga riff som förstörs på något vis av hans mm. sång. Jag vet inte, men det, det är min åsikt. Ja, han har ju en väldigt speciell röst. Som, det, jag tycker den är skön, men som sagt Men det är som så här, vem man pratar med och nämner Primo Victoria. Då bara, Åh, man bara Åh, jo, ja, Men bara, ja, jo, bra, då vet jag. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Eh, nummer fyra vilken är, de bästa, vilken är den bästa låten Som kommit från ett svenskt rockband Där säger jag pass för jag har ingen jävla aning För det finns alldeles så mycket bra låtar Det gör absolut Och jag kan inte säga att det här är inte är den bästa låten jag har hört Det är inte den bästa låten som finns Men den väcker någonting inom mig Det, det är nog vackert Så fort jag hör den här då börjar jag sjunga Och när jag såg dem Upplands och förra året och jag stod sjung med, det var nästan så jag fällde en tår. Och det är Treat med World of Promises. Ah, ja. Ja, den, den är god, men det är ju mycket tack vare <laughs> fan. Det är ju farsan som förstörde den när man var yngre. Ja, Glamrocken då. Och... <laughs> ah. alltså, jag, jag, jag kan inte komma fram till något, något vettigt där. För jag har så många favoriter som är så bra. Så att liksom, det skulle bli en lista på typ 70 mm. låtar. Nej, jag som jag så ska försöka samsas om. Att vilken är bäst? Ja, nej, nej, jag, jag gjorde ju det Jag skrev frågorna först. Och sen kollade ja. jag. Och så satt jag mig med, med listan. Alltså det är bara, ding, bara nej, nej. Det här och kan jag inte min, välja mellan. Min metalista som är 2000 låtar. Ja. Där hälften är svenska band. Ja, så ingen Nej. här. Uh, ingen aning. Nej, och sen, går och, jag satt, och så gick jag in på uh, Swedish Metal skrev jag på Youtube. Yes. Och då kom tweet fast en annan låt upp. Och jag bara, Oh, just, ja, just ja. det. Ja, jag tar den låten när jag är svärskön. Gör det. Eh. Och nummer fem då. Om du Slash ni fick välja en favorit svensk inom hårdrocken, vem skulle ni välja? Eller vad skulle du välja? Det här, här. Det här kommer inte du hålla med mig. Nej, det här kommer jag säkert inte göra. För jag skulle nog välja Joachim Broden, sången i sabaton. Nej! För han verkar en störrt kille som oh. jag skulle ha skitkul och dricka bärs med. Men det är som sagt, han lyssnar ju inte hårdokt. Han lyssnar ju mycket ABBA och sånt där, och det är ju inte riktigt jag, men jag skulle nog få mycket skratt. Men ja. jag tyckte den här var så svårt, så jag försökte bara komma på någon som skulle vara skön att hänga med. Eh, för mig, Ola Englund. Punkt. Punkt slut. Sa, Feared ja. the haunted, Sveriges främsta eller en av Sveriges främsta gitarrister. Uh, och kollar man även på hans Youtube-klipp och grejer, han verkar hur jävla skön som helst han ska tydligen vara en jättetrevlig kille och ha att göra med uh, vad jag har hört från folk som har träffat honom mm. uh, efter gig eller före gig eller sådär med uh, The Haunted till exempel. För de är inte mycket ute och kör med, med Feared. Det är mer har blivit mer ett studioprojekt mm, okay. kan man visa. Så att ja, de skulle väl köra något gig i sommar någonstans. Jag vet inte riktigt vart. Men ja, så är det. Men Ola Englund, just nu min favorit svensk inom svenska hårdrocken. Mm. Skulle jag säga. Jag kan inte komma på någon annan som mäter sig med honom nu. Så är det nej, mycket bra svar. Jag menar att ja, men, jag är gitarrist och jag, det är så här, man sitter och bara drägglar när man ser hur han spelar mm. och när man hör hur han spelar. Och, så här, små saker bara som man lägger till på typ ett spår av, ja men säg att det ligger 15 gitarrspår i en samma låt. Mm. Så lägger han till typ en liten liten liten grej i ett spår okay. bland de där. Man till, så man, vilken snygg liten grej. <laughs> okay. Det kan vara en här sak på tre sekunder. Ah, ja. Som man bara så här... Nej, han är ett geni. Eh, på alla sätt och vis. Han skriver typ all musik till The Haunted i stort sett. Han skriver mm. stort sett all musik till Feared. Eh, han har alltid skrivit i stort sett all musik i allt han har varit med i. Ah, ja. Som sagt, han är ett geni. Så är det. Och så var det med det. Vi avslutar väl det här avsnittet med en liten, eller lite, det blir, blir vi brukade ju, eller vi brukade, jo, vi brukar, det blir mm. brukade, så vi där det blir sista nu, då. Eh, köra, slå ett slag för. Mm. Och idag så har vi väl kommit överens om att vi slår ett slag för Crank It Up mm. och Cecilia Vemgård. Precis, som har hjälpt oss. Och alla som hjälpte oss från början och peppade oss att Komma igång därför lite drygt ett år sedan. Mm. Eh, och säger tack och bock till er alla som har varit med på den här resan. Mm. Extremt tack! Och även tack till Animus, Taivas, Messenger och Solantropic för vi fick köra intervjuer med er. Absolut. Det var skitkul, kul. Mm. Det var något roligaste. Jag har ja, varit det på länge. roligaste intervjun för mig, det måste jag ha varit Taivas Ja, det var bra. Det, vilket roligt det var på de där gu gamla gubbarna. Stort skönt. Jag tyckte det var skitkul att åka upp och träffa NMS också. Ja, jo, det, var, Musikker, det var en upplevelse. Grun. Det var synd att du missade nms Ja, fest. jag åkte på Upplandsfäst i ja. Nej, det hade varit något riktigt coolt ja, Det blir ju NMS-fest i sommar också. Så det ska jag försöka pricka in när vi åker upp till Norrland. Ja. Sambon. Trevligt, trevligt. Att, ja, det... ja, jag ska tycka Kiruna hoppas att det nu näst blir... två veckor. Alltså. Ja, just det. Är ni där uppe så kan ni komma fram och dricka lite bärs på Kiruna-festivalen. Ja, just det, Du åker upp dit, ja. ja. Mm. Är det någon bra band? Nej, nah, det är inte mycket hårdt. Det är okay. Danco Jones. Det ska bli ah, kul att säga. Är helt okej. Det är väl helt okej ändå. Ja. Lite ös, lite rock liksom Precis. Sådär. Och sen är det ganska lugnt. Nästa man ska se. stiftelsen. Det är liksom den. Äh, nej! Det är liksom... Sen... Äh. Det är liksom eh, ja. Vad är det mer? Thomas Ledin, Carola, eh, Ola Salo. Det är inte mycket tungt inte. Äh, vi avslutar här. Ja. ja, men tack alla som äh, lyssnar. Då, då, alla som alltså, har jag hoppas oss. att det är aldrig mer händer att någon nämner Carola och Thomas Ledin i en hårdogspodd. Nej, jag kommer inte se om jag kommer vara med mina kusiner. Ja, vi säger så. Ja, men tack alla där ute. Tack, tack. För att ni har lyssnat och varit vi, med på den här resan. Ja, vi hörs i framtiden i mm. annat format. Ja. Det kommer det säkert att bli. Och är ni sådana som gillar oss som personer så kan ni alltid kolla in <laughs> våran Twitter. Absolut. Men hittar ni på Niko. Och mig heter ni på Ät Dunder med A E Dunderskägg. Mm. Dunderskägg. Ja, för det finns man får inte skriva med ä. Nej. Man får skriva med ett A Dunderskägg. Nej. Nej. Dunderskägg. Okay. Nej. Så att Ät Dunderskägg. Mm. Och att om, om ni har en skor Nico. Ja, precis. Twitter. Ja, exakt. Se det är vad som händer. Ja. Uh, och Våran blogg kommer ju finnas kvar också ett tag till alla med alla, alla avsnitt och allting och sen så kanske det byter till hållbara vem vet. följ oss på Twitter så är vad som kommer hända med. Jajamensan. Tack. Allihopa. Tack. Hej. Hej då.